بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وصلم فقترك أمته على محجة البيضار ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك يا أيها الذين آمنوا اطبقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Draga i poštovna braće, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu Zovem se Mithat Čeman, sošenik sa Medinskog univerziteta, fakulteta Da' al-Sulidina i zamudjen sam od organizatora ovog semina da vam se danas obratim sa jednim kratkim, ako Bog, da prodavali. S obzirom da mi je sugerilano da se progovori nešto o terbiji, o, odnosno o odgojni neki ders, Pokušat spomenuti neke stvari, odnosno govoriti na temu kako doprimljenog ibadeta. Kako doprimljenog ibadeta. Ukoliko želimo definisati sami ibadet, nalazimo da je najpotpuniju definiciju dao šeful islami temije, što i nije začuditi. Zato što za mnoge stvari nalazimo da je šeful islami temije dao najljepše pojašnjenje. On kaže da je ibadit pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala sa izvršavanjem onoga što su naredili poslanici. Ibadit je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala izvršavanjem onoga što su naredili poslanici. Na drugom mjestu kaže ibadit je celokupni naziv za sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljen. Od riječi i djela javnih i tajnih. I ovo je definitivno najseobuhvatnija definicija ibadita. Od riječi i djela javnih, javnih i tajnih ukoliko se time približavamo Allahu, wa odnosno koliko radimo djela koje gospodar svjetova voli. Na osnovu ovih definicija, možemo izvući dva temelja za primjenost i ibadaka. Prvo je da bude iskreno radi Allaha, wa i drugo je da bude urađeno u skladu sa sunetom našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to je ono što, alhamdulillah, danas će svjesna muslimanska omladina u Bosni teoretski dobro poznaje. Znači, mi hvala Allahu uspjeli smo da naučimo ova dva temelja po pitanju primjenosti ibadeta. Da moramo to uraditi iskreno radi Allaha subhanahu wa ta ta'ala i zatim da moramo to uraditi u skladu sa sunnetom našeg pasanika Muhameda sallallahu alayhi wa Ono što je suprotno ibadetu, znači, djelo koje u svojoj spoljašnjosti ukazuje da je približavanje Allahu subhanahu wa ta ta'ala, a ipak je suprotno tome, jeste rija ri odnosno pretvaranje odnosno pretvaranje. O tome je progovorio šejh Muhammed ibn Uzejmin rahimehullah tumačeći eh, kitab eh, komentar na knjigu Teuhid od Muhameda ibn Abdul Rahabe. Spomenuo je problematiku rija i dobro je razložio, vidjećete sada i sami, problematiku pretvaranja. Inače prvi dio ove knjige je preveden iz duže vremena. Ja se nada da će nekada izaći kompletna i drugi i drugi dio ovako bogat. Eh, on govori da pretvaranje može imati dva vida. Prvi vid je da čovjek u samom startu počne raditi ibadet radi nekog drugog, ne radi Allah subhanahu ta'ala. Počne raditi ono djelo koje treba raditi samo radi Allah subhanahu ta'ala ali radi ga radi nekog drugog. Takvo djelo samo je ostali pokvareno i neće biti primljeno. Čak šta više, čovjek za ovakvo djelo ima kaznu. Ima kaznu. Jer je pretvaranje dio širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka čovjeka može u potpunosti da izvede iz vjere. Zamislite namaz koji trebaš da posvetiš Allahu subhanahu wa ta'ala, ti ga posvetiš na kumotvorenje. Da Allah, dragi, sačala. Znači, osnova ibadeta. Ono što je suština dina naše naše vjere, namaz da ti učiniš radi nekog drugog. Jako sokrineš prema kibli, jako, ali radi koga činiš tu, tu seštu. Tako da za ovakva djela čovjek će biti kažnjen i takva djela su u potpunosti propala. Znači samom startu kreće sa ibadetom radi nekog drugog. I drugi vide prija pretvaranja jeste da ibadet kreneš obadati radi Allaha subhanahu wa ta'ala ali ti se tokom činjenja toga ibadeta pojavi rija, pojavi ti se šubhu nijetu, odnosno smetnju nijetu i počeš razmišljati o ljudima koji te posmatraju. Ova situacija ima dvije opcije. Prva opcija jeste da čovjek nastavio i badet radi nekog drugog. Počeo ga je radi alaz, znači primjer, plastični. Zanijetio dva rekata namaza, dobro bilo kojeg dogorovao na namazu džami, gdje nikad nikog nije bilo od ljudi. Na drugom rekatu se pojavio neko na vratima. i čim se pojavio neko na vratima ti si uljepšao svoj namaz. Na prvom rekatu se onako bio smušen samo da da ne kažem sklepaš, ali samo dobaviš ta dva rekiatu, ti je hrtu umežu da ih može da sjedneš malo da odmoriš. Ali ušao je neko ti se odmah poispraviš, po namjestiš, počneš duže učiti na ruku, daleko duže nego što si to bio na prvom rekiatu. Znači već uljepšavaš namaz radi onoga koji je pristigao. I ne sjetiš se da prispiteš svoj nijet u samom namazu, nego nastaviš namaz takav sve do selama. U potpunosti, znači uljepšaš svoj namaz zradi onoga koji je došao, Preder selam takav namazni isprava. odbacuje se bez što si ga počeo kada si ušao da klanjaš. Nisi ni ni radi kog otvorenje, nego si ušao da obaviš neko od nafila radi Allaha subhanahu wa taala. Tokom toki badeta, e, je ušao nako bokvario ti je namjeru tvoju, promijenio si svoju namjeru, završio to djelo sa tom pogrešnom namjerom, tako takavi baditi odbaceni, nije prihvaćen. I druga situacija je kad čovjek odbije prispita svoj rijet Javio ti se, počeo si uljepšavati taj ibadet, pa se onda sjetiš, sačekaj, ja ovo radim radi Allahas, ne interesira me da li nekome me posmatra ili ne. Ne želim da to bude radi ljudi, pa se prispitaš, sada i ovdje imaju dvije situacije. Imaju određene ibadeti, bez obzira što prispitaš svoj nijet, ne mogu, neće biti primjeni. A to su ibadeti koji se ne mogu parcijalno posmatrati. Ne mogu se parcijalno posmatrati i ibadeti koji se mogu parcijalno znači koji se mogu pojedinačno posmatrati. Zamislite da je ušao čovjek. I našao dana siromağa. Udio mi je 50 maraka od Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Bez maraka, nije bitno koja je cifra. Što je vratio novčanik u džep, nailaze ljudi, on opet ruk u džep i opet nova novu cifru samo da bi ga oni vidjeli. Prvi novac svoju dijelio. Je iskreno radi Allahi inshallah jer nije to uradio da bi ga ljudi vidjeli. Pa takav ibadet, taj dio ibadeta, će ako Bog da biti primljen. Ali onaj dio koji je udjelio da bi ga ljudi vidjeli, neće biti primljen. Znači ovdje je sadaka, jedan ibadet, ali se može posmatrati parcijalno, može se odvojiti dio koji je udjelio tajnosti, dio koji je u javnosti. Zamislite namaz. Spomenuli smo primjer čovjeka koji klanja prvi rekat radi Allah, drugi već uljepšava radi ljudi. Neće reći prvi rekat mu je ispravan, zato što ga je klanio radi Allaha. Kad je namaz jedna cijelina, ne može se posmatrati parcijalno. Ne možeš odvojiti prvi rekat je kabul, drugi rekat nije. Prvi sežda ti je kabul, druga, druga sežda nije. Znači ne može, i namaz kao, kao i badet je jedna cijelina, ne može se parcijalno, parcijalno posmatrati. Ukoliko čovjek od agna, taj pogrešan nije, može biti ukabuljen na kompletan namaz. Ukoliko ne, ne može se reći prvi rekad mu ukabuljen, drugi nije. Za razliku od ibadeta koji se mogu parcijalno posmatrati. Pa ćemo reći prvih 5 maraka, prvih 50 deset nije ni bitno koji udjelio tajno gdje ga ljudi nisu posmatrili inša Allah ta'ala primljeno kod Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi dio koji udjelio kako bi ga ljudi pohvalili, vidjeli, neće biti primljen kod Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da ovdje po pitanju pretvaranja smo rekli da ponovimo, ima osnova da je počeo ibadet radi nekog drugog i tako se odmah odbacuje. Drugo, da je počeo ibadet radi Allah subhanahu wa ta ta'ala, ali tokom djelamo se pojavi, pojavi rija. Ukoliko odbaci to, može biti išala ta'ala prinjeno. Ukoliko ne odbaci taj rija, neće biti prinjen. Onda, ukoliko su ibadeti koji se parcijalno mogu posmatrati, onda ona dio koji uradio radi Allah subhanahu wa ta'ala biće će primljen, onaj dio koji nije uradio već radi ljudi neće biti primljen, a ukoliko su ibadeti koji se ne posmatraju parcijalno, ne mogu se, se onda neće za takav ibadet da je primljen, bez obzira što je dio ibadeta posvetio radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je objašnjenje koji je dao naš šeikh Muhammad ibn Salih al-Uqtaymi, rahmehullah ta'ala. Po pitanju liječenja pretvaranja uokrija islamski učenjaci su naravno, govorili su puno o tome, jer je tema jako bitna, ova, je, o, ova pojava ova pojava je jako česta, zato je govor o njoj jako bitan, islanoški učenjaci su o tome govorili, a vi ćete vidjeti, ako da malo kasnije, i kroz izjave uh, učenjaka Selefa, kako su oni posmatrali na problematiku iskrenog ibadeta i, i pretvaranja. Prvi način na koji možemo liječiti rija li pretvaranje jeste traženje pomoći od Allaha, subhanahu wa ta ta'ala, i traženje pomoći da postignemo iskreno svoju ibadetu i traženje pomoći da nas gospoda svjetova sačuva pretvaranje odnosovice mjerstva. Znači prvi način jeste da tražimo pomoć od Allaha subhanu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam kada je završio sa pravljanjem Ka'ba spominje se u kur'anskom ajetu da je dobio Allahu subhanu wa ta'ala i sačuo je mene i sinove moje da se kumirima klanjamo. Gledajte, uradio je nešto. Ibrahima alaihissalam otac tevhida koji je uspostavio uh, keabu koja je simbol tevhida. Kada je završio sa tim dijelom obavio, to je uradio na osnovu narednju od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nema sumnje da su u poslanici najiskrniji ljudi. Pa i pošto je završio to dijelo, dovi gospodara svjetova i traži od njega sačuvaj mene i sinove moje da se ku mirima klanjamo. Pogledajte koja je kako ova doba koja je spomenuta u, u suri Ibrahim 35. ayet koliko nam ona ukazuje i kako nam pokazuje da su se poslanici bojali otvaranje da urade nešto da urade nešto radi nekog drugog a ne radi Allaha subhanahu wa taala. Nego brone su dove Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam koji mu je tražio iskrenosti u kojem mjetu u kojem je tražio da mu djela budu primljena. Naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam traži od gospodara svjetova iskrenost i traži od gospodara svjetova da mu dijela budu, budu primljena. I ovo je dokaz da moramo, da bi se izliječili od pretvaranja, moramo dobiti tražiti Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva toga. Drugi način da se lije, izliječimo, odnosu da se sačuvamo pretvaranje ulicimirstva jeste da se upoznamo sa samim ulicimirstvom, odnosno da se upoznamo sa povimom pretvaranja. Ti opominji a opomena će koristiti vjernicima. I to je pravilo za sve. Za svaki problem koji postoji u islamskom umetu, jeste da se ti ljudi opomenu. Pa kada se opomenu, mnogi će ako Bog da koristiti. I na ovaj način, koliko poznamo i saznamo, i evo sa današnjim danom, kada razgovaramo o problematici licimjerstva i pretvaranja, najvjerojatniji ćemo se svimi prispitati neke naše životne situacije, da li smo se izložili pretvaranju, da li smo se izložili rijao ili ne. I da li bi se u tim nekim segmentima trebali začuvati od toga ili ne. Samim, samim upoznavanjem sa rijao, ako Bog da to je put prema liječenju i da se čovjek sačuva od rijao. Zatim, jedan od načina na koji se možemo sačuvati pretvaranja jeste da se osvrnemo na dunjalučke posljedice pretvaranja. Gledajte, Omer ibnil Habbab radi Allahu ta'ala anhu, napisao je pismo idu Musawu eleša'arim. Uh, pismo je konkretno zablježeno kod Dara i kod Beyheqija. Prenosi se da je tada Omer ibn Khattab rekao onaj koji se okiti oni, što nije pri njemu uzvišeni Allah će ga učiniti prezrenim, mrskim u ljudskim srcima. Onaj koji se okiti nečemu, nečem što nije pri njemu onaj koji pokaže nešto u spodjašnosti što u osnovi nije njega unutrina. Uzvišni Allah će ga poniziti zbog toga. Znači ovo je govor Omer ibn Khattaba. Ponizit ga gospodar svjetova zbog toga na dunjaluku prijen ahireta. Na dunjaluku prijen ahireta. Ibn Qajim, rahimahullah, tumačio je ovaj govor od Omer ibn Khattaba. Pa kaže isto onako kao što gospodar svjetova zbog iskrenih ljudi, zbog oni koji su salihin, učini da i ljudi zavole na Dunjalu, koji poznati su vam hadisi, koji, koji govore o tome, da, gospod, da se čovjek približava Allahu farzovima, poslije toga na filama, sve toga gospodar svjetova ne zavoli. Kada ga gospodar svjetova zavoli, onda kaže stanovnicima nebesa da ga i zavole. Zatim se ta ljubav prenese na stanovnike zemlje. I to je jasno. Šta je uzrok da ga stanovnici nebesa i zemlje zavole? Jeste ljubav Allaha, subhanahu wa ta'ala, koja je stekao iskrenošći i mnoštvo mibadeta. Zar nije onda, Ibn Qajim objašnjava, zar nije onda logično da bude suprotno? Onaj koji nije iskren, koji radi djela, radi pretvaranja. Zar neće biti mrzak Allahu subhanahu wa ta'ala? Zar ga zbog toga neće zamrzeti i sa nebesa i sa onici zemlje? I sa nebesa i sa onici zemlje. I na ovaj način, Ibn Qajim, rahimahullah, tumači riječi Omer ibn Khattaba koji tvrdi da akoliko se čovjek okiti nečemu što nije pri njemu, da će ga gospodar svetova ponisti. Zatim, to pretvaranje može osramotiti čovjeka i učiniti ga predmetom ismijavanja na dunjavku. I to nije rijetko. i to Smaj e, prenosi predaju u kojem je jedan od nomada Beduina klanjao namaz u mesđidu. Pa su prisutni primijetili stvarno da obavlja namaz. Daj, kada se spomene nomad, kada se spomene o Beduim, e, To je suprotno od obrazovanog čovjeka. Znači, nomad ne, nije jednako ob obrazovanog čovjeka. A obično se obrazovan čovjek i šerijetski i dunjalučki. Znači, govorimo, nisu bili ljudi koji su poznavali šerijat. Pa kad vidiš beduina, nomada da obavlja namaz proopisno, ljudi bi se začudili. I to su prokomentarisali dok je on još obavljio namaz. Mašala, kako finno obavlja namaz? Pa je on još u namazu, sokreno rekla, ja danas i postim. I zamislite šta je on uradio kako se ponisio u očima tih ljudi. Jer, jer se uspio preko svog ibadeta dići na jednu vjestvicu. Znači, nije bio običan nomad, nije običan bio bedujen. Negovodno poštovanje, maša obavlja fino namaz, izazvoje poštovanje u, u kruženju ljudi. I namaz je naravno ibadet koji je spoljašni. I ne samo da je ugrozio taj ibadet koji je lako, lako čovjeku da ugrozi. Spoljašni, ono što je vidno, stvarno je veća borba za, za iskrenost. Al post Ko nije vidan? Za kojeg mogu biti tak Bez obzira što je propastio, nama samo da je prečuto da nije spominjao pozdaj, da je, da je na, neko drugu glupu su radio, barem bi mu pozbio bio primjer. A on i poz ističe. Ibadet za koji niko nije znao iz Alaha subhanahu ala. On je i to uspio da da otkren. I zamislite, znači oni su ga prije par sekundi digli do visicitu više, poslije toga ponizio se, ponizio se na donjaluk zbog svog pretvaranja. Također se prenosi od Omera, radijallahu ta'ala anhu, da je jednom držeći hutvu izgubio abdest. Pa zastao i rekao, o ljudi, vagao sam između straha od Allaha i straha od ljudi, pa mi je prevagnulo straha od Allaha, znajte, Omer izgubio abdest i sada ću sići da se abdestiva. Na čem u tom trenutku, zamislite, vi trebate da priznate da ste uradili dijelo koje u kada se uradi u društvu nije ni malo simpatično. Niko ste neći mogu toga pohvaliti nego osjetiće se osjetiće se stid u kompletnoj zajednici, u kompletnom društvu, u kompletnom silu. Ali Omer trži hutbu. I desilo mu se i vaga na sekundu. Strah od Allaha, znači kako da nastavim hutbu bez abdesta. Ili strah od ljudi, a šta ko prikažem ljudi će mi, gledat će me, me čudno je nema tu u velike dve tvojebe kao što je Omerih uradio vagao sam i odma sam izvagao. Znate da Omer izgubio abdest i sada će usijeti da se da se abdesti. I ovo su dva suprotna primjera. Znači s maji što bilježe sa beduinom, onju uradio suprotno, ona i badet koji je bio radi Allah preтвориo ga je preтвориo ga je, i odnosno poništio. I Omer koji je vagao sed punđi i odvagao i kojem će ako ja Bog da, pa Bog da, delo biti primjeno, i čak šta više ova pouka njegova života koristi muslimanima i dan danas, dan danas. ta njegova i pogledajte koje su nepri, neprijatnosti doživljavali ashabi da bi mi danas izvukli pouko iz toga pogledajte problemi koji su se desili u prvoj generaciji nesporazum i kasnije i rat koji se desio između Alije i Muavije radijallahu ta'ala danas bi muslimanima trebalo da bude jedan Podloga gdje ćemo izvući pouke, od kog su oni mogli izvući praktične pouke i sukuba muslimana. Kada se ranije to nije ni dešavalo. Mi danas imamo njihovo iskustvo, pa da nam nešto koriste. Mi danas imamo iskustvo Umera, radi Allahu ta'alanu, po pitanju iskrenosti, priznaće neprijatnost svoju, nešto što će ga možda poniziti očima ljudi, samo da bi se približio Allahu, wa što će mu dugorošno dati da bude Pa pogledajte, mi danas komenterišemo omerov postupak i hvalimo ga zbog toga. I zbog toga raste njegov ugled u našim učima. Znači, tu u tom trenutku možda je mogla da dođe do, do smanjivanja njegovog ugleda, ali dugoročno, dugoročno ne, već samo već samo do povećavanja. To je po pitanju uzimanja pouke, dunjalučke posljedice pretvaranja. Možemo se sprije, izliječiti, odnosno spriječiti pretvaranje ukoliko uzmemo pouke, od ahiretske posljedice Rihara. Šta nas čeka na ahiretu ukoliko, budemo, ukoliko se budemo pretvarali pred ljudima? Podnat je hadis koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu o trojici tri skupine ljudi, odnosno tri zanimanja sa kojim će biti potpaljen džahennem. Najbolje tri skupine koje mogu biti na Dunjalu. Ili mužahih ili je alim ili ona onaj koji novčano pomaže islam i musliman. Hajde mi, najdite četvrtu kategoriju koja bi se mogla uporediti sa ova tri. Ili možeš biti učen, ili možeš biti učenjak, ili možeš novčano pomagati din. Novčano ali fizički. Sa, ta, sa te tri skupine biti se potpaljena džehremska vatra. I u čemu je problem? Problem je u pretvaraju. Ti ljudi nisu bili iskreni, nisu obavljali ibaditi iskreno radi Allaha. Zašto se borio? borio si se gospodaru da bi tvoja riješ bila gori. Kad lažeš, borio se kako bi ljudi rekli da si hraba. Pa su ljudi govorili. Vidite, čovjek tačno dobija, gospodar svjetova nije nepravedan, tačno dobijaš ono što želiš. Je li na njegov nije namjera bila da ljudima privuče pažnju na njegovu hrabrost? Da ljudi govore da je hraba. Jer stvarno, za one koji se bora na lavom putu, svi do dojednog kaže hraba. Ukoliko ti, je samo to nije, ukoliko ti je samo to namjera dobio si svoju nagradu, došao si pred Allah wa na ahiretu, gotovo, to si tražio, to si dobio i bit će strovat njeto lažeš i bit će strovat njenu džahenebsko vatru. Čovjek koji je učio Koran, a ludi rada je imao znanje islamsko, učač. Učio da bi se ljudi divili njemu i njegovu učenosti. I stvarno, možemo se mi, i često nam se to dešava, kada najdžemo na mnoge... E, knjige i stavove islamske učenjaka iz ranih generacija od današnjih generacija, možemo se ne složiti sa nekim njegovim stavom. Čak se možemo ne složiti i po pitanju neke jakajskih stvari. Da kažemo, bio je na zabud i po pitanju oke ide. Po tom i tom i tom, tom, tom pitanju. A kad vidiš sve obohvatno što je napisao, ipak izazvijava divljenje. A kad opet je bio čovjek od znanja, imaju puno samskog znanja, znao je puno hadisa. I mnoštvo je učinjaci učenjaki iz generacije selepa koji ima se divimo po pitanju njeh nje ovog znanja, ali im zamjeramo po pitanju nekih stavova. Imam nebovi, mam sujuti, a gledajte, imam. Imam je predvodnik, titula predvodnik, i mi kažemo imam, jer stvarno su predvodnici. Imam nebovi, imam sujuti, imam je nehađale skalani. Mnogi, a to su temelji, vjerojte, to su temelji islamskog znanja kroz tu srednju generaciju umrita ono što su oni uradili od doprinosa za islamski umet nećete im naći sličnog nećete im sličnog imam nebovi ima li iko da nije čuo za 40 nebovi hadisa ima li iko da nije čuo za Rijadu Saleha i malo manje poznato u bosansko govornog područja ali na arabskom jeziku najbolji komentar na muslimovu sahajih koji je dao da ovaj imam nebovi 14. hadisa, i komentar na, na, samo to da mu je dovodno, mu je, da možda nema muslimanske kuće u umetu, da nije čuo ili da nema o, nešto od ove, od ove literature. Pogledajte koji je Kabul, kako je gospodar svjetovo dao umetu da prihvati i da prgrali njegovo rad i njegovo, njegovo znanje. Tako, želim reći, da znanje izaziva poštovanje kod ljudi. Dižeti ti i onda ti zamemariš, ublažiš ublažiš njegov njegove određene ajkatske stavove zato što je na drugom planu toliko dao i svi znamo da će nam se djela vagati na suđem danu. Djela će nam se vagati na suđem danu. Pa će loša djela na jedan tas, dobra djela na, na drugi tas, a mi vidimo da ti ljudi imaju dobro, dobro dobri i dobri djela s tim tizači pred Allah subhanahu wa taala. I čovjek koji se bavi islamskim znanjem, koji se bavi čitanjem Kur'ana, dobiće poštovanje kod ljudi, ne minovno, ne minovno. Znam čovjeka koji je hafiz Kur'ana živi u ovom gradu veliki je griješnik. Veliki je griješnik, bar je bio u periodu dok sam ga jazdao. Ali opet nisam da se ponašam kao sa ljudima koji rade taj isti grijeh koji nisu hafizi kojama. Jer sa njega posmatrao ko dokaz protiv mene. Ukoliko čovjek sa takvim grijezima uspio je da nauče Allah u knjigu, pa s čim ću ja doći pred Allaha subhanu wa ta'ala kad budem pita na sudnjem danu. Šta znači od Allah u knjigu je? fitna, No, mnoštvo razgoli, razgoličavanja na ulici uticalo na moje srce, pa nisam uspio, pa i na ovog uticalo, pa je uspio, on samo vremena je više posvetio tome, vremena je više posvetio tome, ali uvijek to znanje koje kod čovjeka izaziva izaziva određen stepen, distance i određen stepen ustučavanja da, da mu se prigovori na onaj način na koji se pri, bi se prigovorio u na, nekom drugom evo primjeri tazi koji su koji su aktuelni skoro je preselio jedan od doktora islamske nauke u islamskom svijetu na jako ružan način, doveo sebe u takav položaj da preseli na jako ružan, ružan način. Ali ljudi koji su iz, iz njegovog mjesta, koji su iz njegove države, i dan danas pominju, kažu tokom perioda komunizma, kada su njihovoj držav, u njihovoj zajednici na tom regionu uspostavljala država, bio je prvi i među lijetima koji je uslo da govori protiv ateizma i govorio je o Allah-u, govorio, Allah govorio je o Allah-u, i kaže na taj način je pobio njihove teze ateističke da je uspio od građanstva da održi da održi uh, vezani za Allaha subhanahu wa ta'ala da održi vezane za Allah međutim uh, Dinga Juzi ga nažalost politika ga je ponižila i na kraju na kraj je završio na način koji bojim se da je zaslužio da ovo je povoda da na taj način na taj način završi a Svić, vidjet ćemo kakvi će biti naše završnice kod gospodara svjetova svi ćemo stati na sudnjem danu pa će, nam se, pa će nam se suditi. Bez obzira što se njegova završnice ne sviđe muslimanima, niti način, ne samo završnice smrti, nego zadnji dan i njegov život i njegov istavov. Ne možemo da zanemarimo kompletan život. Što je govorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam za iblisa, istinu je rekao, iako je on od onih koji puno lažu, on je, kada, izraz koji ukazuje, ne da je lažas, nego da je stvarno lažovčina. Istinu je rekao, jako je on lažovčina. Znači, mora se priznati uh, taj neki uh, hajr od čovjeka, bez obzira što se mi ne slažemo ne sa njim. I to je to znanje koje uzningne čovjeka na dunjalu, a na ahire, to mu bude razlogom da završu džehreninsku vatru, ukoliko ne bude, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I čovjek koji ju udjeljuje. I hvala Allahu. U umetu ima dosta oni ih udjeljuju. I hvala Allahu, u Boš, kod Gošnjaka se budi svijest u udjeljivanju. Ja sam prisutstvao na nekim sjelima. Nisam mogao vjerovati ono što je što, o čemu sam slušao, na koji način su bile prikupljena sredstva, recimo, tokom perioda, tokom rata u Bosni i u u zemljama e, Arabskog polotoka i Arabskim zemljama, na koji način su ljudi donosili i utrkevali su, ko će, ko će više, e, slušao sam čovjeka Aktera, događaja, kaže, bio sam kod šehe Hidnu Sajmina, kod njega kući. Pa kaže, izvadio je, kad smo htjeli da krenemo, da smo, znao je da smo izvadio se, kad smo htjeli da krenemo, donio je nešto od zlata. I kaže, biste li vi ovo mogli da upotrebite za korist islama i muslimanu u, vašem, u, vašem, u vašoj državi? Pa se rekao da bi, naravno, zlato u svakoj državi koristi. Kaže, ovom je donijela jedna muslimanka koja nije baš nešto bogata, čim nije imala novca, ali imala nešto zlata kod sebe. I kaže, tokom vratu uposni Bosni, kaže, donijela mi ovo kako bi završilo kod muslimana Bosne. Donijela, udjelila svoje zlato kako bi se timo okolistili muslimani, muslimani Bosne. I gledajte, udjeljivanje i metka Bogu ugodno tijelo, što kažu. I čovjek može zbog toga ipak da završi u džehennemsku vatru. I da se sa njim potpali džehennem. Ukoliko nije radi Allah, subhanu Pogledajte koliko je opasno pretvaranje i ovaj hadis od Ebuharire nam najbolje o tome govori. I kad saznamo da sa tri najbolja djela koje možemo učiniti sa džehadom, sa traganjem za znanje i sa udjeljivanjem možemo time zaslužiti džehremsku džehrem vatru. Za ne bi trebalo i to je završnica pretvaranja na ahiretu. Zar ne bi trebalo to da izazove opres kod nas. Tako ukoliko se budemo podučavali i razmišljali o ahiretskim posljedicima pretvaranja liječit ćemo se liječit ćemo se od toga pjeti način na koji možemo prevaziti pretvaranje jeste činjenje dobrih dijela u tajnosti i onoga što radimo i vjerujte da je ovo najbolji način najbolji način ono što uradimo u tajnosti najveći su šanse da je urađeno radi Allaha nema drugih povoda Nađite mi, mi neke druge povode. Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je koja od vas u mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim dijelima, neka ga ima. Koje od vas u mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim dijelima, neka ga i ima. I hadis je šehh albani rahmahullah ocijenio vjerodostojni. Također Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuje sedam ljudi, sedam skupina ljudi koji će biti u hladu Allahu aša na sudnjem danu kada drugog hlada ne bude bilo. Sedam kategorija ljudi. Među njima, čovjek koji je udjeljivo pa je skrivao milostinju tako da njegova ljevica nije znala šta je udjeljila desnica. Skriveno udjeljivanje, skriveno bad. Njegova ljevica da ne zna šta je udjeljivao njegova desnica. Šta ovo, šta se želi reći? Subzirom da je ljevica i desnica naš, naš, naši organi. Zamislite da ste prošli pored neke Sergije poslije džamije namaza, u džamiji Kralj fakti ili u vašim džamijama, gdje klanjate namaza. I Sergeje je za, kao što su često Sergeje, za potrebe muslimana, za potrebe umreda. Te Palestina, te Irak, te nažalost nema malo-malo, pa neki musibet među muslimanima koji su i ti muslimani su obično potrebni naše naše pomoće. Ili za izgradnje neke džamije, ili za održavanje džamije, nije bitno. I zamislite vi provaziti pored te Sergije, zavučete ruku u džep, uzmete sav novac u njoj i samo stavite. I upite, koliko ste stavili? Veze. Ili to je uradio? Ili u najmanju ruku, odsa ćemo držati sita novac u jedan džep, u drugi, pa kad zavučemo, dobro, 9, 10 marak u glave, 11, nije bilo više. Ne, želi se reći da čovjek dovede sam sebe u takvu situaciju, da li on sam ne zna koliko je dijelio? ruku, izvadi, spusti i na taj način ćeš najbolje sačuvati sebe rija. Nemaš, nemaš ni ti predstavu koji je iz nas. Ali, na, nažalost, i ovo je opasno za nas. Mi ćemo umisliti, dao se isto maraka. Odmah ćeš pomisliti kako su bile velike novčanice. I onda ćeš možda od malog dijela sebi sve, sve je današnjem vremenu opasno. Sve je današnje vremen opasno. Pojeta je da naćeš situaciju gdje ćeš tajno udjeliti. Nisa... Ja sam posmatrao kod nekih muslimana kad udjeljuju, prebacuju iz leđa iz ruke u ruku. Pa se začudio šta rade? Kaže da ne zna ljevica šta udjeljuje deslice. A znaš ti koliko si udjelio? Ka znam. A zna i tvoj organ tijela. Znači tvoj organ tijela zna jer ste vi povezani. I tako to prebaciranje može samo da se ukarakteriše kao novotariju. Kao novotariju ništa, ništa drugo. I ne vezano, za ibadeta, čovjek ima neko ubjeđenje po pitanju toga da je na taj način stvario iskrenost. I to treba izbjegavati. I to je prva kategorija. Čovjek koji udjeli da njegova ljevica ne zna što udjelila desnica. Odnosno, to je šesta kategorija. Al prva od ove dvije koje je od sedam kategorija, a tiču se tajnog činjenja ibadeta. I kaže druga, čovjek koji su samoci sjeti Allaha subhanahu zaplaće. Koji pusti suzu u trenutku kada se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, a niko nije u njegove blizini. A niko nije u njegove blizini, tako da nema šanse da je to uradio radi nekog drugog. Vjerodosan je hadis kod imama Buhari i kod imama muslima. Sedam kategorija koji će biti u vladu Aša, od toga dvije kategorije ljudi koji su tajnu činili i barit. Utbe ibn Amir radijallahu ta'ala anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu a.s.v. rekao onaj koji glasno uči Kur'an nalike onome koji javnu udjeljuje milostinju. A onaj koji tajno, prigušeno uči Kur'an nalike onome koji tajno udjeljuje milostinju sadako. je hadis je šeha al-banir, rahimu Allah, također ocenio vjerodostom. Pogledaj ti, priliku učenja Kur'ana, koliko kučiš u sebi, prigušenim glasom da te ne čuli drugim kao da tajno udjeljuš sadaku. A vidjeli smo tajno udjeljivanje sadake kod sedam kategorija ljudi, da je jedna od ti sedam kategorija uh, onaj koji je tajno udjelio sadaku. A onaj koji je javno, jer gledajte, uvijek kad je nešto javno, uvijek postoji opasnost da ćeš uljepšavati radi ljudi. Uljepšavati ćeš ljudi. Kada učiš usredi, razmišljaš ćeš o značenjima, a kada učiš naglas, razmišljaćeš o ljepoti glasa. I to, i to je udjeljivanje. Znači, i to, i to je dobro djelo. I to, i to je ibadet. Ali je bolje da to uradiš tajno i da to uradiš prikušenim, prikušenim glasom. Bishr ibn al-Harith kaže i savjetuje da se ne čine dobra djela da bi bio spominjan. I kaže, sakri svoje dobro djelo isto onoliko koliko sakrivaš i svoje loše djelo. Zatim objašnjava da je vredniji dobrovoljni namaz koji čovjek obavi po mraku od dobrovoljnog namaza kojim čovjek obavi po danu. Zašto ovdje je interesantan mrak i, i dan? U perioda kada su ove izreke rečene, nešćeti nisu bili osvjetljeni. Pa čovjek, ukoliko bi ustao u neki čošak nezbilj da dobavi namaz, velike su šanse da ga niko ni primijeti. I takve na file, po noći, iako su na javnim mjestima, bile su vrednije. Jer velike je šanse da te ljudi neće primijeti. Za razliku od onih ibadete koji su obavljali po danju. Kad ustaneš po odne i čak u periodu kad nije osvjetljeno, osvjetljeno je prirodnim suncem. I on savjetuje da se sačuvaju i da se skrivu dobra djela isto onoliko koliko skrivamo naša loša djela. Zamislite kakvi bi naši ibadeti bili tajni kada bi ih koliko skrivamo naša loša djela i naše neprijatosti za koje ljudi posmatre svoje dobro djelo, pa ono je prijatelj za, za koju ne bi volio da saznaju ostali, ostalim ljudima. Na koji način postići tu iskrenost? I koji, koji su to skriveni, dobrljeni i badeti koje bi mi trebali dobavljamo? Na prvom mjestu islamski učinjaci što savjetu jeste plać i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Plać i od Allaha subhanahu wa ta'ala. I prethodnije je već se vam spomenuli hadis u kojem je Allah, Usanik sallallahu alaihi wa sallam, spomenuo sedmoricu koji će biti u hladu, Allahog gaša sedmi koji je zaplakao u onom trenutku kada se sjetio Allaha, a u njegovom pristupu nije bilo nikoga. Sestoju samoći rekli smo to je velika šansa da bude iskreno jer nema povoda jer nema povoda da bude učinjeno radi nekog drugog jer radi, radi Allaha Drugi način na koji možemo postići iskrenost u po pitanju tajne ibadeta jeste da dovimo za naših brata muslimana koji je u odsutnosti. Da dovimo za naših brata muslimana koji u odsutnosti. Ebu dendara de Allahu taala anhu prenosi da vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam rekao da dova čovjeka muslimana za njegovog brata u njegovoj odsutnosti primjena dova i hadis je kod imama muslima. dovu koju učiš za svoga brata muslimana u njegovoj odsutnosti primjena je dova i da je naš poslanik sallallahu alayhi ve sellem objašnjava da pored glave svakog vjernika svakog muslimana postoji melek koji je zadužen da amina onda kada ti učiš dovu za svoga brata ti učiš da gospodar svjetova podari svaki hajr tvome bratu muslimanu, mele govori amin i tebi. Amin i tebi. I velike su šanse da ova doba bude primljena kao što je Allah poslanih, salallahu alayhi wa rekao u vjerodosvenom hadisu koji je zabilježen kod muslima da je dova za svoga brata muslimana. U njegovoj odsutnosti primljena doba. Kaže šeho l'islamin temije da je to iz razloga Zato što je u takvoj situacije dova upotpunjena. Kada ti neki musliman uradi neki hajir, bilo koji hajir, ti odmah želiš da mu se odužiš. I šta kažeš? Allah da te nagrade. Šta si uradio? Učio si dovu za njega. Ali u osnovi šta želiš? Želiš da mu pokažeš, njemu da pokažeš da si ti zahvalan na onome što ti on uradio. A zamisliti kada učite dovu, a on nije prisutan. Znači nema želja da ti njemu išta dokazuješ. Nije mi želja da njemu išta dokaže, ni da sam zahvalan, ni da nisam zahvalan. Želim da gospodar svijeta pomogne. I tu je zbog tog razloga veća šansa da dova bude, bude upotpunjena. Kaže Seydni nibač da je neophodno da ustrajavamo učenju za dovu za našu braću više nego što ustrajavamo učinjenju dobrih dijela prema njima. Jer kada činimo dobra djela prema njima, može se desiti, ne da se može desiti, nego često bude da želiš da ti uzvrati na to dobro djelo. Znači, bolje je da učiš dobu, bolje je da ustrajavaš učenju dobro, dove za svoga brata muslimana u njegove odsutnosti, više nego što činiš dobra djela za njega. Jer kada činiš dobra djela za njega u njegovom pristupu, velike su šanse da čekuješ da ti on nečim vrati i tim je već umanjio nagradu za to za to djelo. Za razliku od toga da doviš gospodaru svijeta u njegovoj odsutnosti kada nema šanse da bude radite radi tog radi povoda. No mnogo brro namaza u kući je jedan od načina dobrovoljnog namaza u kući. Iz razloga što nas ljudi tada ne mogu vidjeti da li kanjemo ili ne. Jedan je od načina na koji ćemo postići iskanost. Kao što je zabilježio Imam Buhari gde je naš poslanik sallallahu a.s.v. rekao da je čovjekov namaz u njegovoj kući vrednije od njegovog namaza čak i poslanikovom mestridu, u ovom mom mestridu. Izuzet farz namaza. Dobrovni namaz koji čovjek obavi u kući je bolji i vrednije od dobrog namaza koji obavi u ovom mom mestridu, izuzev obavezni namaza. Jedan od načina na koji možemo ostvariti iskrenost jeste ljubav prema siromasima. Siromašne ne vole, obično bogataši ne vole, ne vole siroma. Jer obično od siromašne ljude često možeš doživjeti neku neprijatnost. Neprijatnost da ćeš mu možda morati nešto pomoći, a sam nisi to u mogućnosti. Ljubav i sabut da čovjek bude u pristupu siromašnih jedan je od načina da čovjek posti ime iskrenost. Koji je radnost zbog čega se ti družiš sa, sa siromasima? kad nemaš koristnikak u dunjalučkog odjeka. Ukoliko nije hiratski povod i razlog, ne može, biti, ne može biti drugi. Naš posanik, sallallahu alaihi wa sallam, traži od gospodara svjetova da mu podari ljubav prema siroma sinama. To je dova našeg posanika, sallallahu alaihi wa sallam. A Ebu Dher, radi Allahu ta'ala, je rekao da mu je narijedio mi je moj prisni prijatelj. Oporučio mi je moj prisni prijatelj. Sedam stvari. Ebu Zer radi Allahu ta'ala govori da mu je oporučio njegov prisni prijatelj. Mislim na poslanika Mohameda sallallahu aleyhi wa sallam. Pogledajte te počasti. Evo sad kad razmislimo ko je, ko je moj prisni prijatelj. Zamislite ko je bio prisni prijatelj o sahabima. Koje je to mjesto i koje je to nagrada i koje je to blagodate koje je gospodara svjetova podario. Kaže, naredio mi je, oporučio mi je moj prisni prijatelj. Sedam stvari. Jedna od tih sedam stvari jeste da budem prisan, da volim siromahe i da budem, prisan, da budem uvijek sa njim. Da volim siromahe i da budem uvijek uz njih. I ovu predaju, zabilježuju i ima Ahmedu. Dobrovanji post jeste jedan od načina na koji možemo postići iskrenost. Post je ibadet, ukoliko ne spomenete, ukoliko ne vide ljudi, ukoliko vi ne objasnite ljudima, Da, da postite, niko drugi neće uspjeti to skontrati. Jer nije vidljiv, nije vidan, kao što je uradio onaj beduin, spomenuli smo ga. pa kada je rekao, kada su mu rekli da fin obavlje namazom, da samo on pohvalio da još pored toga, pored toga i posti. E učenjaci u esim u karne, vi ste čuli za njega živi vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ali ga nije sreo, pa je govorio kada ujutru ustanete, najviše, najviše čemu se morate posvetiti jeste, nije, jesu namjere, morate se posvetiti Namirama. <kuh> Što se tiče sami iz generacije Selefan, na takav način nalazimo da su činjene dobro, dobrovne i badete tajno da je Dawud ibn Ebi Hind 40 godina dobrovne postio. a da njegova porodica to nije znala. 40 godina Dawud ibn Ebi Hind, 40 godina je dobrovne opostio, a njegova porodica nije to znala. Na način oni ustao bi prije sabah da ručkovo pa bi klanio sabah i bi se na na pijacu gdje ima svoju trgovačku robu a porodice bi ga ono spremila ručak on bi ručak podijelio s selvasima on bi doakšao pa se nakšam bi se vraćao kući na večeru i večer obio odnosno iftario bi sa porodicom 40 godina je ovako navakan znači postio njegova porodica nije znala dovodi do da ima dobrogni post kaže do al Mehedi, klanjao bi a kad bi neko ušao u njegovu prostoriju navečer bi klanio noćni namaz pa kada bi čuo vrata prekobi namaz i legao bi pošteno Rekli da bi namazilevu u postelju da ljudi ne bi uhvatili. Zati poznato vam je da Ali ibn Husajn, Zenulabidin, to rikodili ohrane s romasima naveče tajno da oni nisu stanovnici Medine, ta da nisu nalik odiljuje hranu dok nije umro. Kada je umro, prestalo je dolazanje dolaza hrane, te te porodice više nisu bile stambilane hranom i onda su ri skon talo. Ah, je poje Zenulabidin. Preselio više nemamo, nema niko da nam donosi hranu. Abdullah ibn Barek, učenjak Mudzahi Kada bi išao bojno polje, kaže, zamotao bi glavu turbanom, samo bi moći bile otkrivene. Pa bi ušao u bojno polje tako da ljudi ne znaju da je, da je to on. I da, danas e, je ostao spomen na njegovu hrabrost. Kaže supruga Hasan, Hasan ibn Ebisenana, da je, kaže, njegu, nje muž legao bi sanju u postelju, pa kada bi uspavao, ko što su uspava djetelj. Naći čutovi pored nje sve dok ne bi primijetio da je zaspala. Sve dok ne bi čuo zvuk iz njenih usta da, da spava. Ubič običan čovjek drugačije diše kada spava, a ne retko i hrče, mada ne, najčešći muškarci. E Evo završavam šef. Neko je sada predavanje pomalo spavao. A jo. Svegle. Bez veze stalno. Ovaj kada bi uspavao s svojom suprugom, kao što uspava dijete, onda bi ustaje od obavede dobrovoljno na nas. Krije dobro djela i od, od svoje supruge. I to su to su mnogobrojni su primjeri. Na primjer Šafije kaže, volio bih da svi ljudi uzmu znanje od mene, al da niko od ljudi ne pripiše znanje meni. Naču, o korist što imama Šafije i zaboravi me. Nemoj mi više prepisivati ništa. Zašto da bi postigao, da bi postigao iskrenost. Na kraju se postavlja pitanje, i to je ono što ćemo zadnji spomenuti. Da li je bolje obavljanje javnog ili tajno kibadita? Da li je bolje obavljanje javnog ili tajno kibadita? najbolje odgovor po ovom pitanju našli smo kod Iza ibn Islama, koji kaže da postoji tri vrste djela. Djela koje je propisano da se radi javno. I takva djela je bolje raditi javno. Ne može se reći ja ću krijući da proučim ezan. Ne možeš krijući proučiti ezan. Moraš proučiti na glas. Da ljudi čuju. I ta djela je bolje raditi javno. I kamet, tek tekbir, učenje Kur'ana na glasu, na mazu. Radi iskrenosti ja ću ipak na akšan na da učim museli. Ne može. Propisano je da učiš na glas. Bajra namazi, znači džume namazi, farz namazi, svi namazi koji su naređeni u, u, u džematu, bolje obavljati javno. I to je prva kategorija ibadeta, koje je bolje učiniti javno. Druga je ona koji je naređena učiniti tajno. Na dnevnim namazima je propisano da se uči Kur'an u sebi. Mi ne znamo što uči ima na dnevnim namazima. Koju je suru proučio posle Fatiha? I bolje što ne znamo, odnosno propisano je da ne znamo. I takva djela je bolje učiniti tajno. I onaj je i badet koji zavis od situacije do situacije. Ukoliko čovjek može, propisano je tajno. Ali može postići iskrenost. I može tim djelom postići, postaći druge da učine taj i badet, onda je bolje učiniti ga javno. Propisano je udjeliti tajno. Ali ti znaš, ukoliko ja sada u ovu srednju koji je sada ovdje, izvadim i prvi stavim 50 maraka. To će biti standard. Svi će težiti da bude da daju po 50 maraka. Pa na taj način, hem sam uradio, udjeluju 50 maraka, hem sam podstak od druge, da udjeluju taj iznos, onda trebaš to uraditi javnom, ukoliko možeš postići iskrenost. Za razliku, ukoliko nisi to uradio, možda bi se počelo sa 5 maraka i to bi bio standard za tu serviju. Na kao primjer banal, banal. Pod ustom da možeš postići iskrenost. Ukoliko ne možeš postići iskrenost, onda ipak bolje da uradiš tajno. Bolje je pet marak udjeljeni tajno, sa iskrenim nijednom nego, nego da čovjek udjeli ne znam koji iznos, a da ga udjeli radi, radi ljudi. Molim Allah da nas sačuva toga. I ovo su kada je bolje činiti tajno, kada javno, a kada trebamo razmisliti, razmisliti o tome. Molim Allah subhanahu ta'ala da vas nagradi na vašem Kristusvu. Molim Allah subhanahu ta'ala da, da nagradi organizatora koji je priličio ovaj mubarec, susret i koji je omogućio da se da se na ovom susretu obratim molim Allahu da tela da ove ovaj riječi budu dokaz za nas i protiv nas na sudnjem danu